A hetedik. Rendelet. Nevada állam kormányzója elrendelte, hogy a mai naptól további intézkedésig Balting City-től a Kanur-Riverig, illetve az Elkvasút a Norman-völgyig terjedő területen egészen Oregon állam határáig, minden országutat és ösvényt, amely a Sierra Nevada hegységbe vezet, a hatóságok kötelesek nyomban torlaszokkal elzárni. Az említett utakon és ösvényeken közlekedni egy évig terjedő fogházbüntetés terhe mellett tilos. Ez a különös intézkedés, amely ott függött Nevada állam területének minden forgalmasabb pontján, senkit sem lepet meg. Egyesek szerint már rég ez lett volna az egyetlen célra vezető eszköz a véres ellen. A rendelet minden utat elzárt a Sierra Nevada Zord hegyvidékétől, ahol véres tomtanyája volt. Lehetetlenné vált, hogy ismerős pásztorok, hegylakók és más cinkosok élelemmel lássák el, továbbá a Nevadán keresztül lovagló utasokat sem rabolhattak ki. Albon csodálkozva olvasta Balting City vendégfogadója előtt ezt a számára különleges intézkedést. Mi az ördögöt zárják el a hegyekbe vezető utat? Mit tartja itt a száját? Jöjjön inkább egy pohársőre a hűvös vendéglőbe. Holbont meglepetten fordult hátra. A kis kövért rapper állt mellette, aki először figyelmeztette a feltűnő jó öltözöttség hiányára. Van szerencsém, felelte városi módon az ügynök. Ezt a csodálatos hirdet, mint olvasom, de nem értem. Beléptek a kocsmába. Az egyik sarokasztalnál néhány bányász dogát, különben csak a vendéglős tartózkodott a söntés polc mögött az unalmas kora délutáni órákban. Sört, adjál, Fred! De hideg legyen! Amilyen van, felelte a kocsmáros. Álmos szemű kövér ember volt ez a Fred, amellett úgy bánt a vendégeivel, mint a kisi az idegeire mennének. Morogva hozta a sört, és szó nélkül Szóval, maga még nem halott a véres tomról? Kérdezte Trikli, betöltve a sörét. Elkben a vasúti vendéglős beszélt róla, de nem adott bőve magyarázatot. Talán rabló? Hm. az is, és mégsem az. Kétségtelen, hogy olykor rabol, de a hegyek között nem élhet fűből és levegőből. Azért mégsem rabló végeredményben. Ha nem, bicsoda. Gyújtogató. Holborn már nem merte mutatni, hogy csodálkozik. Mióta nyugatra jött, már néhányszor keményen goromvásköttek vele, ha azt mutatta, hogy meglepődik valami. Egem, gyújtogató! Egyesztendő alatt a város legnagyobb farmját négyszer égette porrá. Azon kívül néhány embert is a más világra küldött. De hát miért? Á, hagyjon békén! Gyerünk, Fred, még egy Úgy látszott, mint a kellemetlenül érinteni ez a beszédtárgy. Új vendég jött. Kisé őszülő, komoly, napbarnitott arcú ember volt. Gibson, a sheriff. Viseletes, de tiszta, fekete ruhája, szigorú polgári jellemre vallott. Hófehér inge, rendes, sima kendője, tükörfényes csizmái határozott, lassú mozgású járása, bizonyos méltóságot adtak a helyiségnek, ahová belépett. Kisé szomorú arckifejezésében volt valami, amitől az ügynök megborzadt. Egy pillanatra nagyon örül annak, hogy nincs törvény törvényemberétől tartani. Ide hallgasson, Fred! Kezdte minden átmenet nélkül, a köszönést is csak azzal jelezve, hogy levette a kalapját. Még egyszer és utoljára figyelmeztetem, hogy vegye ki a kezét abból a bandából, amelyik a viszkit viszi át innen Mexikóba. Ezt izenem Crestnek is. Most igazán nem csinálok semmit, mondta a tulajdonos megszelítülve. Nem tudom, Gibson, mit akart tőlem. Csak ne alakoskodjék. Jó tudom, hogy maga áll a társaság mögött, és az indián csicsfokk a közvetítő. Nem tudom, honnan veszi ezeket. A serif szónékű elindult a söntéspolc mögötti függönyjel eltakart helyiség felé. Belépett a fülkébe, és néhány másodperc múlva megjelent csicsfokkkel, akit a karjánál fogva előrelódított. Holborn csodálkozva ismerte föl azt az öreg indiánt, aki dr. petkins elvitte elkből. – Azt hiszi Fred, hogy be tud csapni engem? – kérdezte a serif. – Másképp is jöhettem volna ide ma, ha nem nézném, hogy a csempészéstől eltekintve sohasem volt bajom magával. Egyet lódított az indiánon az ajtó felé. – Te pedig vigyázz magadra! Tudom, hogy kik a cimboráid, és a legközelebbi szállítmánynál leszámolok minnájatokkal. Fredet elüntötte a méreg. Azt hiszi, nem tudom, honnan fúj a szél, hogy miért keres mindenféle bűnügyeket, amivel kitüntetheti magát. A serif egészen feléje fordult. kújait lazán függő revolverővébe akasztotta. – Mit mond? Talán valami kifogása van ellenem. – Ó, semmi! Legfejebb az, hogy ennyi buzgósággal esetleg a véres tonktól is meg tudna szabadítani bennünket. A serif arca hirtelen bíborpiros lett, és a keze az egyik revolvere felé rándult. Aztán nagyot lélegzett, leeresztette a kezét, és elment. Utána kisúrant az indián is. Mások jelentéktelen dolgaival akarja elterelni a figyelmet arról, hogy ez a Tom szabadon garázdálkodik, kiáltotta Fred. Trikli felállt. Megyek innen a Szakramentőhoz csapdát állítani. Nyugalmasabb vidék ez az én érzékeny idegeim számára. Kaliforniában nincsenek ilyen banditák, ilyen serifek és ilyen vendéglősök. A vendégekről nem is beszélve. Goodbye! és ott hagyta őket. Holmborn is követte a példáját. Jó ötlete támadt. Feltűnt neki, hogy milyen tisztelettel nézték a serifet mindezok, akik az ivóba voltak. <gül> Ezt az embert kellene felhasználni a porszívó propagálására. Úgy látszik, hatással van az itteni lakosságra. Nem is fontolgatta az ügyet, hanem egyenesen a sheriffhez ment. Jó napot, köszönt tisztelet teljesen. A sheriff felnézett rá, bólintott és hátradőlt a karos székébe. Ingújban ült az asztal előtt. Egy kéréssel jövök Önhöz, mint a törvény köztiszteletben álló és nagyra becsült. Nem veszek semmit, uram. Kérem, a hatóságnak alapjába véve pártolni kell engem, mert a közegészségügyét szolgálom. Mondja el röviden, hogy mit akar. Szeretnék önnek egy porszívót kölcsönadni, hogy propagandát csináljon. A serif meglepetten körülnézett. Minek ide porszívó? Ezzel a gépezettel elérjük, hogy az irodánkban a hivatalos írásokat ne lepje be a por. De hát miért ne lepje be őket? Mi a jó abban, ha ezek a régi vacakok nem porosak? Ezen felül bútorok, padló, Ugyan hagyjon békén. Biztosíthatom. Most már menjen el, kérem. Ez a kijelentés olyan határozott volt, hogy szó nélkül sarkon fordult és távozott. Nem éppen ideális környék üzletszerzők részére, az biztos. Ebéd után türelmesen üldögélt magába a vendégfogadó sarkában. Kora délután volt. Rajta kívül csak egy igen részek fuvaros tartózkodott a helyiségbe, ez is aludt a karjára dőlve. Négy óra felé egy 45 év körüli köpcös kopaszember lépett az ívóba. Durva, érdes hangon köszönt, poros kalapját az asztalra dobta, és kisé szuszogott. Ruháját belepte a por, látszott, hogy messziről jött lovom. Halló, Fred, először is egy viszkit, aztán foglalkoz valamit a lovammal is. Odaállt a polchoz berejtékes homlokát törölgette, és türelmesen várta, amíg a vendéglős betölti az italt. – A serif járt itt délelőtt – mondta Fred. – Neked is üzent. – Aha, ez az a bizonyos fresz, gondolta Holban. Miféle üzennivalója van a számomra a sheriffnek? kérdezte összevont szemöldökkel a bűntudatukat leplező emberek kihívó hangján. Ez a férfi csak úgy sugározta magából a durva nyugati ember kegyetlen erejét és vadságát. Bár folyt róla a víz, az inge izzadtan a testéhez, vas egészségében bízva egyetlen hajtásra itta ki a jeges viszkit. A kocsmáros kiment, hogy a lóról gondoskodjék. Ami ezután történt, az ijesztően gyors és teljesen valószínűtlen volt. Cross megfordult, és a söntésporsznak dőlve körülnézett az ibóba. A felső zsebéből cigarettát dugott a szájába, majd groteszken gyors mozdulattal előkerült az öngyújtója is, és rágyújtott. A helységben csak Holborn tartózkodott, és a teljesen részek fuvaros, aki aludt. Az udvar felé néző ablak egyszer csak kinyílt, és belépett rajta egy ember. Az arcát végig kendőt takarta el, amelyet hátul a kalapja alatt kötött meg. Mint valami csodálatos balettáncos, olyan neztelenül ért a szobába, egyetlen hosszú lépéssel a nyitott ablakon át. Előre jött. A kendőn két nyílás volt lyukasztva a szemei számára. Jó napot, Kressz! A köpszös nyers, vadalak megfordult, aztán döbbenten lépett hátra. A másiknak nyugodtan lógott le a két keze. Kressznek legalább tíz centiméterrel közelebb esett tenyeréhez a revolvere. Olbornak sarkáig bizsergett a rémület. Hármat számolok Kress, aztán előrántom a revolvert és lelőlek. Nálad is van fegyver. Védekez. Kress eddig nem szólt egy szót sem. Most hirtelen rekedten, érdesen felkacagott. Hattal könnyen végeztél, de nem azért, mert ügyes vagy, hanem megzavartad őket ezzel a gyerekes blöffel. Egy. Csak számolj. Most már elbánok veled. Mindössze ebben rejlett a hatalmat. A bekötött arc a váratlan megjelenés zavarba hozta petet és karnert, és kettő. Még csak azt akarom mondani neked. Jól figyelj ide. Ajas és okos csellel próbálkozott meg. Mondat közben mielőtt a másik kiszámolta volna a harmadikat, mielőtt bizonyára várta a mondat befejezését, fresh a levolveréhez kapott, és.. hogy történt? Az esemény gyorsasága ellenőrizhetetlen volt. A bekötött arc kezébe szinte egyetlen mozdulattal felcsillant a revolver, és mielőtt még a magáját kihúzta volna a tokjából, átlőtt fejjel bukott hanyatt. Az ismeretlen még állt egy másodpercig revolverrel a kezébe, és körülnézett lassan. A kendő mélyéről elővillanó szemek holborn arcán pihentek meg. Az ügynöknek elállt a szívverése. A fuvaros csak a lövésre ébredt fel, és bambán nézett. Holborn tudta, hogy meg kell halnia, mert e pillanatban a revolver tartó kézen megpillantott egy friss sebet, amelynek es alakja volt. Ezt a sebet a vonatról lehulló podgyász hasította a fiatal Petkins kezén. A bekötözött arc saját keze felé fordult, és újra Holbornra nézett. Most, most jön a lövés. A gyilkos rájött, hogy Holborn felismerte. Írtózatos három másodperc, mint a habozna. Aztán sarkon fordult, és szinte jelenésszerűen eltűnt két hosszú, tesztelen ugrással az ablakon át. Holmborn úgy érezte, hogy még sohasem állt ilyen közel a halálhoz, és ez a hite száz százalékig fette a valóságot. Tíz percen belül az ivó tömve volt emberekkel. Mindenki össze-vissza beszélt. Holmbort faggatták, mert a fúvaros csak makogni tudott. Holmborn nyolcszor, tízszer, húszszor mesélte el a párbaj történetét. – A véres Tom! A véres Tom! mondta mindenki. Az esra nem beszélt az ügynök. Úgy érezte, hogy ezt még át kell előbb gondolnia. – A hetedik! mondta egy hori horgas bányász, és végigfutott a többieken is. Fejcsóválva, csodálkozva mormolták. – A hetedik! Holborn váratlanul népszerű ember lett. Mindenki körülötte tolongot. – És hogy történt a lövés? Kinyúlt először a revolverhez? Csend lett. Az emberek utat nyitottak. A serif érkezett meg. Először a halotthoz ment, letérdelt, figyelmesen megnézte. Aztán felállt. Ki volt jelen a gyilkosságnál? Halborn püszkén lépett előre. Jöjjön velem! Aztán hátrafordult a segédjéhez, aki vele együtt lépett a vendéglőbe. Maga intézkedjék itt, Jenkins! Aztán a vendéglőssel együtt jöjön vissza az irodámba. Ki akarom hallgatni, Fred. A kocsmáros, aki eddig hamuszínű arccal állt sarokba, valami tűnögött. A serif ment, de különös módon lehajtott fejjel, mintha szégyelne az emberek szemébe nézni. És jól hallotta a suttogást. A hetedik!